o zambor Yo querer quisiera Coyerte da man caminar contigo compañero. Bueno, julio Ya tenemos la siguiente Convidada eh, Que vamos a falar con ella Que es una escritora Igual que su padre Pero vamos a falar hablar pues, Con Isabel Chapela Chapela Lorente Que es bióloga también na mar do Cantábrico eh, bióloga eh, está a traballo cos mexilós e outras cousas máis do mar eh, vamos, dalle, boas tardes boas tardes, Isabel, eh, Isabel. boas tardes, boas tardes que tal? Ben, talvez es escuitando o voso programa, verdad que enhorabuá, eh, porque unha pasada. <risa> <risa> Isto me un montón. Bueno, somos somos moi humildes, a verdade é que somos aficionados, e o bueno, que facemos o que podemos. Que, de verdade que te agradecemos oh. muitísimo ese, ese pequeno elogio. Es, o elogio eh o noso caratí, porque unha bióloga e escritora que mm, nos falaron de ti xa moi ben, vosia que o que o que hai que poñer en valor eh, ese traballo que estás a facer. Claro. Sí, sí. de escritora que acaba de presentar un libro non sí. sí o sea foi un pouco así como a verdade un pouco de que de rebote pero bueno Saliu a cousa a verdad que foi bastante fluida e saliu todo de corrido digamos e sí, sí. ese libro podenos falar del nonpónos di decir que sí. que por exemplo como qual é o seu título e, e, e, onde se pode mercar e, como eh, como foi a súa creación e todo eso ou ¿no? porque sí, sí. porque este nome. Nunca fomos normales eh, Pois porque Eu dende pequena, a verdad eh, Sempre sentís que non era Que, que non era normal sí, sí. Eh, E sobre todo na, na nosa familia Que non éramos que no. non éramos moi, moi normales, normales Respeto no. ao resto non? En parte sí. Polo que estaba desfalando vos un pouco do Antes que entrevistaba a Susana, creo, ¿no? Hmm. Eh, falaba deso tema do rural e sí, iso. Sí, sí. Nós, por exemplo, sempre tivemos eh, finca, trabajámos nela e todo ah. iso. E os compañeros de colexio, de instituto e demais, sí. eu miraba que non non entiñan, ¿no? o sea, non, non é que non tuberan, que aquí non iban a traballar alí. Eh, entón como que sempre me sentí un pouco diferente. Sí, hombre. ¿Verdad que verdad que te sintes diferente? Sí. Dice, ves, eu, eu son da aldea Eu, eu teño unha sobrinha que traballa En Santiago, cando foi claro dice, Ah, tú eres da aldea? Dice, sí Pero é unha categoría que te lleu que non atestí <risos> Sí No, a ver, pero a mí a, mí a verdad que me, Sempre me gustou, de feito, ahora Despois de acabar a entrevista con vos Seguramente vayamos aí a praia A coñer un pouco de esperco Para pa bonar a finca o A sea, sí. seguir seguimos vivindo aquí na Galicia sí. profunda, ¿no? que está tan de moda si, sí, sí, es sí, eso, eso moda. que díngeles es que tengo cousa, ti mm, escribiste ese libro que, acabo, que acaba de mencionar precisamente Armando eh, sí. mm, nunca fuimos normales sí. mm, eh, con alguna intención de amosar ya a xente com, com, como ti ves a, as cousas con respecto a, sí. a toal o Sí, sí, iso eu creo que é a idea fundamental, ¿non? O sea, é, en parte o que, o que engloba o título, de feito creo que o libro conta máis mm -hmm. do que non se di que do que di. O sea, al sí, final sí, é a miña mirada, pois nun momento determinado da miña vida, fai 4 anos ou así, que, de que decidin eh embarcar en barcos, bueno, aparte de no cantábrico, sobre todo tamén en en Terranova, oh, sí. eh fun a Noruega tamén, o sea, vou contando digamos un pouco sí. as miñas vivencias no arco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 Moitos dos diálogos que saco e así pois son cousas textuais, ¿no? Sí, sí, e despois aí sí. eu fago pois unha especie de reflexión sobre Sí, sí, sí. sobre sí. o que o que opino ao respecto, pero bueno, uh -huh. ao final tamén a mí os no súdom me moito como como persoa a madurar, ¿no? A, uh -huh. a darme conta da importancia que lle, que lle damos pois a un comentario que xa fago alguén, a nosa sí, tarxas sí. de contexto, a sobrelevalo uh -huh. mellor.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 un pouco atrevido Arriesgado, pero acollida ¿eh? verdad que foi muy moi ben moito mellor do que esperaba porque de defeita gente claro compraba ese libro sente ainda claro. sí, sí, sí. E sen saber eh, o que iba a aparecer ali por eso digo claro. que era un pro proyectoect arriscado no feito de sí. decir bueno porque a millse non se un teñ unha cantidad de mínima de, de, de ex mm. seguro que no me hai a conta o facer este esta inversión lóxicamente mm. bueno porque pero... sí, había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 Pero bueno, al final hai ese dito, ¿no? De, o que pasa no barco se queda no barco. Claro. Eu saquei no un pouco, por lo menos, claro, o meu punto de vista tamén. Claro. Foi como... ideia non comprometer a nadie, o sea, sí, sí, sí. contar a a miña propia a miña propia, a, propia, a propia experiencia. Espera. Eh, claro. bueno, a, a experiencia pero ao mesmo tempo un pouco novelada, ¿non? Sí, sí, sí son sí, sí. está estruturado en relatos curtos. Uh -huh. eh, eh, bueno, conta Sea, non escribía todos os días porque ás veces pois non tiña tempo, porque sí, sí, tiña sí. que traballar e así, pero eh, a idea é contar un pouco pois os primeiros dous anos, digamos, de toda esa experiencia, aparte mira que uh -huh. a evolución, claro, de o principio que estou emocionada, eh, sobre todo no, non ésimo uh -huh. de emocionante, despois pois co paso do tempo, si que pois hai cousas que chancan canto máis. Uh -huh nota su canción si o final das mareas cando xa está sí, sí. que leva sons meses e todo isto non algo. Xabela, uh -huh. pues, eh, unha cousa que, que me gustaría saber o, os, os nosos nosos e seguidores poden mercar o teu libro ou te, teñen que meterse en algún sitio para para solicitalo ou xa está esgotado. Eh, pois a primeira edición, o sea, a que foi a través do crowdfunding, os sea, se asgotouse, acabou o prazo, están en mandaron esos exemplares que estaban vendidos e o que fixen, claro, os que collera maiores vendinos todos, entón uh -huh. o que fixen ahora foi sacar unha segunda edición uh -huh. e o que pasa que nos mandaron todos a mí, uh -huh. e ahora, claro eu estou en Moaña nas liberdías de aquí sí que os teño postos a venda, sí, sí, pero sí, sí, sí. outra xente que de fora moitas veces contacta conmigo, te sí. mando yo directamente, ¿Tes? o que pasa que claro, foi todo todo como que se eu contaba que fora algo moi pequeno des muy muy para arriba ¿no? Entonces, claro todo un sí. ese trámite, de teño que pensar en, claro, poñerlo en alguna mm. plataforma mm. o mellor online para que a xente mm. poida acceder a el. Sí, sí, sí. Moi ben. Bueno, bueno, e sí, en principio eh, en castelán, pero a mellor casi te decides des a, a traducilo. Sí, de feito hubo aí un... a segunda edición xa me planteei o feito de, de facela en... En, galego, en galego, no, o sea, bueno, uh -huh, en... claro. normalmente pues falo galego ou castelán, pois pues, dependendo do que enses, dame. Dio inglés. Eh, dame. Claro. E, a idea era facelo en galego, o que pasa que contactei cunha editorial de aquí. Sí. E, bueno, o mellor tamén debimo ver máis pero eles díxeronme que bueno, consideraban sí, que o sí. que o público obxetivo como que era moi enfocado a unha parte da poboación no? como que era sí, sí. moi selectivo eu considero que non, pero bueno, bueno seguramente claro que no. porque uh -huh. a outra xa ver y os mariñeiros non, non, non, non falan tanto galego ou tanto castelán como como inglés, por exemplo sí, que seguro que emprega máis o inglés por lo menos os de alta sí. ademais eh, sí. os mariñeiros os teus compañeros Vendo icho libro, vendo as fotografías. E ver o que fala sobre esa fotografía, é o que máis lle gusta, dicir como seguro. explica a fotografía no, sí. a a, yo yo yo interesante digo eu, non sei, sé, por miña por, por menos pola inquietude miña le, le, de, le, de lector le ou menos. Pois as anécdotas que ti contas, algunhas boas como diste e outras eh. eh, regulares, pero seguro que son cousas increíbles, non algunhas sí. delas, non? Sí, sí, de feito claro, que é tal cual a a a vida alí. De feito o libro tamén era moi arriscado, tamén o feito de, de, de contar todo tal cual o penso, o sea sin filtros claro. ningun, no? era unha maneira de, de, de, de uh -huh. arriesgar de arrisgar moito en canto a persoa que eres. Claro. Pero bueno, creo que ao final merece a pena, todas esas persoas que o leeron e todo, sempre sempre que salgo por aquí a rúa o si así me topo alguén que leo libro xa me di, "Noragoa, que está moi ben." E a xente, pois pues, suele ya gustar y al final, pues mira pues no, que sí. algo... Nos agradecemos moito. Pois nos sin Lelo xa te parabenizamos e eh, sí. agradecémosche moitísimo que que teñas. A, bueno, xa me dicho que xa manda, que xa nos los mandará. Sí, Calquera sí. día che quedo seis cousas. Caraí, pois sí. teñen que estar chegando, sabe? Tanto tanto tanto comezo non quería, o que eu quería era felicitarte porque este Hombre. traballo ten que ser extraordinario. Ademais, unha cousa que tamén é moi curiosa e importante que nas novelas e os en os libros tampouco se le esas curiosidades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 No momento, digamos, que o cerebro, por así decirlo, uh -huh. eh, se libera de todo iso restante, uh -huh. no que ao final son cousas, entre comillas, secundarias, uh -huh. eh, prestas como máis atención ás cousas pequenas. Sí, uh -huh. sí, sí. É oa idea, é, eh, é, ao final, claro, o estamos sea, ali pescando y todo. Eh, para uh -huh. mí na primeira vez tamén foi moi impactante o feito, non? De claro. Para sacar as muestras, para... <risas> claro. Claro. E foi un choque moi e importante, pero sí, sí, sí. pero final afaste Afaste aí, se daste conta, pois iso Ten... de animáis que hai moita xente que mellor non non enveran a súa vida porque sitios nos que non estarán a súa vida porque a única maneira de estar uh -huh. e de poder velo é estar nessa situación. Chegar alí, claro. chegar alí é que... claro, a verdad que, home, eu sentimento moi moi privilegiado.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 de ter esa angustia, ¿no? Pero sí. final o corpo e a mente adáptase, eu creo que cale pe persona na situación, sí, bueno, sí, a sí, maioría sí. se adaptarían porque é como cuestión de supervivencia, ¿no? O sabes me extrapolar a situación de decir, bueno, algo temporal, ce a terra tal hasta eh uh -huh. e ao final, o sea, asumes, digamos, uh -huh. as cousas como son, que está ali, pero también falo disso no no libro, ¿no? de que inda que estemos aí encerrados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 O, resto, o tempo que cheque de libre eh, tes completa liberdade para facer sí, sí, sí, sí, sí. o que queiras que diras ti, bueno, pero estás ali encerrada pero hai claro. miles de opcións ao final conseguir sacar moito proveito ao pouco que teñan Eso tamén é unha realización túa, non? O feito de, claro. de de escribirse libro para ti tamén reconforta, te polo feito de que de, de, de queda que plasmado unha experiencia persoal que, que, que, que, que, que compartes con todos que teus dos lógicamente, non? Sí. Sí, a idea era eh, a idea inicial para min era chegar aos 50 exemplares que eran como mínimo uh -huh. para para poder iso, que tivera formato libro, que estubera un pouco seitoso, es compartilo con familia, pero bueno, cinco o primeiro día que se a vendas xa, xa pasou. Ya pues, desaparecero. Pois pues, sí, ¿eh? claro, a iso me refería, que por iso sí. digo, cando cando te se preguntaba como é posible que, que ti eh, bueno, fixeras ese esa opción, non? Te arriscaras a facer o traballo sin porque os, os posibles lectores se puxeran de corto para poder mediante o confronting crear esa e, e, ese traballo, pois tive o éxito precisamente que, que merecías, porque si non non se esgotaban to, todas esas publicacións. A aparte de eso, bueno, a ti describir de tamén che ven algo, de, tamén che ven por alguén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 dos barcos científicos, non? As sí, campañas sí, sí. científicas, ao final, claro non sei se te refieres a iso en concreto sí sí claro, sí, sí. A, a nivel personal a nivel de, de oficio, digamos non? Por un sí, sí. traballo que te, te tes, que, que seguro que te ten que ten te gustar moito porque estar embarcado e, e, e aí encerrado durante tanto tempo tamén <ríe> ten que ser sí, unha cousa bastante hai que aclimatarse moito para facelo, non? Sí, sí. sí a diferencia sobre todo é bastante é bastante tangible, digamos, porque no barco de pesca finalle como se fora unha familia. Sí. Nós que todos vamos a un a min recordaba moito a a cando cando chega cando chega Xuño eh, que a querer as patatas, non? Que sí. vamos todos. Sí, pois sí. é unha cousa así, o sea, al final é cuestión do encho barco. Sí, en os sí. ratos libros botaba mi mamán, porque sí, home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 Eu creo que no libro tamén plasmae bastante bastante esa diferencia, que de feito a xente me, me suele preguntar que é o que me gusta máis. Sí, ou a verdade, sí. prefiro os de pesca. Claro, sí. claro, claro. Sí, sí, Porque tamén sí. hai ocupas a túa profesionalidade dun sitio determinado, pero tamén hai máis diversidade. Sí, sí. Podes uh, sí. tomar nota de outras cousas que non son exactamente a profesionalidade directa, non? Eh, exactamente. Eh, eu vou che fater unha pregunta. Tú, eh, cuando apareces ya a noite ¿no? que estades alá estades pues, longe, estades en alta mar y por sí. Terra Nova o por donde se sean, llega a noite y todo eso, ¿sales alguna vez a cubierta, mirar de verdad, escuchar ese mar que sé de fondo que fai? Si está calmo, sí, pero sí. Un... por eso digo, si está calmo que si no, es mejor quedarse dentro Claro, no, e veces incluso non se pode sair Porque é perigoso, claro, claro. Pero pero sí, sí que suelo sí que suelo sair eh. Moitas veces cando me cadra en agosto uh -huh. A chuvia de estrelas de San Lorenzo Tamén ah. mirala Ah, sí que o sea, A verdad que é espectacular Debe ser, sí, sí, sí, sí, ser sí, sí. unha cosa extraordinaria Extraordinaria, extraordinaria. E eh, cando te ve xa na ría de Vigo E no sí. no, na, no muelle de moaña xa Xa cambia cousa, é verdad Claro, a ver, despois é que é moi é moi diferente, aparte a sensación tamendo tempo, ¿no? Porque sí, se entende es... moitos aenda aquí da Ría de Vigo, claro, cosas sí. Si es para fora, uh -huh. eh, esa sensación, ¿no? De decir, buf. A ver cando vol cando volveremos. Sí. E despois cando chegas, te esa sensación como de que pasou unha vida inteira. Sí. E a veces que parece que foi onte que estaba saindo sí, señor, sí, pero, sí. pero a impresión que dá o mar ese, ese monstruo que é o mar que, sí. que pois pues, ten que ser eh, no, como como dirían os, os castellanos acojonante ¿no? sí. Sí. sí a ver a verdad que ao final eh, por exemplo en, en Irlanda tuvimos un temporal foi un 14 de febreiro y sí, eh, fue un, un temporal de olas de 12 metros bueno mm -hmm. una pasada eh, eu estaba ali, claro y que te quedas embogada mirando diciendo bueno mm -hmm. y si se acaba aquí eu, <risas> o sea co, sabes con esa sensación de que, que mira tú es algo impresionante esta vida se ve un o que podías Imaginar, sabes de que sí, me dirías, sí, sí. o sea, a sí, foi espectacular. Porque esa situación ten que ser eso, como dicí antes, esa palabra que agora sí. non repito, pero pero eh, a dificultade é eh, decir, y esto como é posible que, que, que aguante para eh, es, es, o sea, esa, verdad? Sí. Sí, sí a verdad é que eh, paseros barcos que son que moitos se construíron o mellor no ano que una, eu nacin, eu tiño teño 32 anos, sí. pero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 Co, co, co actualidade deportiva mm -hmm. no? sí. e despois algún pois que é máis así máis da terra, digamos e, e pon música tradicional galega vamos, a tope villadoiro, aí a tope moi ben, moi ben, muy ben claro. Pois claro, claro a ver, certa a, a distensión tamén ten que existir porque todo tempo, claro. co, a, porque, o tempo porque eso é bastante digo non é que sea frustrante, pero que, que, que ten que ser eh, moi apabullante o feito de decir bueno, agora, cómprenos facer isto e algúnas, en algúnas ocasións rápido porque senón pasa... Sí. ¿Verdad? Eh, sí, sí. Hay sí, cosas sí. Que, que, que teñen un, unha prontitude enorme, non para, para para o traballo sí. que está desfacido. Hombre, Además é un traballo moi duro, eh? un traballo moi sí, duro. Sí, son moi tais. Es que... bueno, claro, al... final de día, noite, o sea, claro. de que sales é eh, un traballo como que en di, continuo continuo bueno, dependendo a cola de que vai a esta esa ruta mm. sí, sí. a Canadá son sete días pero bueno, son sete días preparando os aparellos sí, sí, sí. eu tamén preparo material o sea, claro, teñen bastantes máquinas últimamente, axudan bastante pero sí. o feito, o de, de feito pues a, a, a precisión que se ten que levar bastante concreta uh -huh. e, e claro ten, sí. de verdade que envidio vos sí, sí. <risas>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 Os mariñeros están acostumbrados a... Ora, cando te baixas do barco non notas si hai algo de diferencia como aquel... Ui, isto vai, me... Sí, sí, o mareo de terra, sí. Sí. Sí. Mareo de terra, sí. Moito, é eh, verdade que paso... Eh, eh, dúrame bastante, é eh, o mellor hasta o día siguiente. Mm, no, sí. claro. cousa así como gel-lac, non? Sí. <ríe> sí. <ríe> está bien, está bien. Bueno, Isabel, que te agradecemos moitísimo o... o Estos minutos, minutos que nos dedicaste Que, nos dedican, que, que, nos dedican, que, que, que voltaremos otra vez a comunicar contigo eh, Si nos... Te, temos un minutinho para leerlo Seguro que sí, vamos sí. a comentar contigo Cursos de ese teu, en, en, trabajo de ese extraordinario libro, sí, Vale, cuando que irá Deseo muchas gracias a vos De verdad por ese por ese programa que tendes eh. <risa> Gracias a, que a ti Que la verdad que está muy muy bien Bueno, intentamos bueno, hacer un poco Es sí. una maravilla, verdad sí, que sí, sí. sí. Un aperta grande bueno, Otra para vos talón, Igualmente Buenas amigas e amigos dicimos hasta o xoves que ven gracias a Fernando por axudarnos tamén e desde as días de son e a ti Xulio tamén pois gracias tamén ben queridos e, ointes hasta o xoves que, que ven e este que añes falou Armando Fernández que a se xo vos descanso a rúa vosa libertade e de co xoves que ven